Але ж, де в ньому людина, де в людині знаходиться людина? Хто ця людина? Яка вона? Хіба взнаєш її з вигляду? Чи з дрібних вчинків? Хіба знаєш того, з ким не був у подорожі? Каже народна приказка. Довіряй не тому, кому хочеться вірити, каже інша приказка, а тому, на кого можеш спертися. На кого може спертися він, Айдар? Хіба що на батька? Єдина людина у його житті, яка завжди була для нього прикладом, яку він обожнював і яку, піддавшись первинній пристрасті, у чомусь та зрадив. Батько, довідавшись, ніколи б не пробачив йому. Ніколи. І був би правий. То як же на нього зараз опертися? Коли боїшся його, часом ненавидиш, бо він не самохідь, одібрав у тебе те, що могло стати основою того життя, твоєї родини, твоїм особистим щастям. Він не винен, а винен сам Айдар. Тоді мусив кинутися батькові у ноги. Коли вперше побачив Шолпан, тоді визнати, що закохався, що ось вона єдина, віддає її мені, не зміг, не стачило сил, і віку не стачило, і певності. Це не думки плелися в Айдарові голові, це серед темні повзли хижі змії, жалячи його і катуючи, нищачи його у самому собі, даруючи його своєю отрутою, а лише не вбиваючи до кінця, не добиваючи, не додушуючи. Лише пізно, в глибинах ночі, забувся нарешті Айдар важким сном, щент винищений тим, що сталося і тим, що було у ньому, і забулося за всім. Затяглося плівкою, замулилось буденним, пережитим і здобутим. І ось раптом усе засліпило, відняло зір і розум, і занурило у темінь. Коли воїни Касим Султана над'їхали знову до Аулу, їхній ватаг вилаяв мешканців, погрозив їм, що коли прихистять хоч одного із ворогів султана, Аул буде зметений із лиця землі, знищений до тола. Після цього вони. Розвернувшись, поскакали геть. Данило, ще важко дихаючи, все ще вчуваючи часом біль у правому боці у грудях, хоч рана заростала, і врешті він таки майже видужав, пішов геть до озера і сів собі в комишах на моріжку, і задивився у воду. Він побачив, що сталося зайдаром. Як вплинуло на хлопця те, що відбулося тільки що на їхніх очах, що глибоко вразило і його самого. Доболювало шкода того симпатичного хлопця Асана, що ніби заздалегідь сам прирік себе на смерть. Ось він, Данило, і зіткнувся віч навіч із кочовиками, з айдаровими земляками, нехай і з найгіршими. Нехай із особистої охорони Касим Султана, але ж ось вони, чим не панські гайдуки, чим не ті, хто шмагав його канчуками, хто цькував його псами, хто гнав його чи не через цілу Україну, аж доки він не втрапив до російського кордону, і не зупинилась погоня, який таки не видалить втікача. Змусивши, однак, вибирати, або видадуть, або ж негайно у військо, у рекрути, у царську службу, у вояки. Данилов дивлявся у спокійну поверхню озера і думав, який тут дивовижний, не схожий на рідний йому український краєвид. Але навколо навіть лознякові зарості, верболози тут, біля цього озера, схожі на наші, але інші. Тонші, дрікатніші, і листочки на них вузенькі, гострі, ніби прорізи азійських очей. А все ж, скільки схожого у долях людей в переплетіннях людських настроїв, пристрастей і життів.